بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا ونبينا محمد وآله اتماهرين والآنت الله على أعضائهم اتماعين من الآن إلى لقاء يوم الدين Nəhməduhu və nəstəinuhu, Rəbbi şəhli sədri və yəsirlə əmri Vəhlil oqdat əmmil nisani, yəfqəhu qovli, sədəqəlləhu ləliyyül əzim Allah-u Teala ta ibadət tayətimizi qəbul eləsin, inşallah Allah-u Teala bu günü təmam öminlərə mübarəkdər qərar versin, inşallah Allah-u bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin, inşallah Dünya və axirətdə Peyğəmbər və Əhl-i ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Bizi, nəslimizi, ibad-i nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah. Allah-u Teala İslamın düşmənlərin tezləyicə məhvini abud eləsin, inşallah. Əmam iltiması da eləyən müəminlərin dualarını qəbul eləsin. Xüsusən xəstələr barəsində iltimas eləyiblər Allah-u Ali al-u Muhammed xatirinə. Əmam xəstələrə və nəzərdə olan xəstələrə şəfai acil inayət eləsin, inşallah. İnşallah sabah, yox, birisi gün, bazar günü Şam namazını artıcam ki, xanım Zeynəb s.ə.v. biladət axşamıdır. Biz o münasibətlə bilirsiniz, həm məclisimiz var, həm də Quran gecəsi ki, ayda bir dəfə keçirdərik, sizlə iştirak edersiniz. Həmin münasibətlə Quran gecəsində salmışıq ani girməkçisi, yəni pazar günü Şam namazını qılacaq və inşallah mərasımımız olacaq inşallah müəminlər iştirak edərlər Allah köməkləri olsun salamatçı olacaq, salava zikrülün Allahumma salli ala Muhamməd Ali Muhamməd Bəhsimiz ki, keçən dəfədə İstimai vəzifələrimizin barəsində idi və ehsandan danışmışdıq. Dedik ki, bu dəfə infaqdan və bir başqa mövzulardan danışacaq. Ehsandan infaq bir cəhətdən eyni şeylərdir. Bəzi cəhətlərdən bir-birindən fərqlənərlər. Ehsan ümumidir. Elə məsələn, ölüə yasını oxumağa da ehsan deyərlər, ehsan verməyə de ehsan deyərlər. Hətta, məsələn, bir <coughs> yolda bir dənə, məsələn, Mismar da düşüb, onu götürüb atmaq ki, kiminsə ayağına batmasın, kiminsə təkarına batmasın, bu da ehsan hesab olunur. Amma infaq bir baxışdan ancaq elə nəfəqə vermək, yedizdirmək, doyuzdurmaq, kimisə məsələn də maddi cəhətdən təmin eləmək, əsasən infaq ona deyərlər. Bilirsiniz, o nəfəqələrin səhərsində bizim boynumuzda vacibi nəfəqələr var ki, onu bizə əday eləmək vacibdir. Müsələn, övladımız, atamız, yaxın qohum əqrabamız, ki, bunlar əgər dolanışıqlar olmasa, onları bizə vermək vacibdir. Və hər bir insana o miqdar pul qazanmağı da fikrimizdə o miqdar qazancı ələ gətirmək vacibdir. Yəni, o ailəsinin vacibi dolanışıqını təmir eləməkdən ötürü gündəlik yeməyin, içməyin, paltarın, o miqdar bizə vacibdir işləyək, təkəssüb eləmək, yəni kəsb eləmək, qazanc eləmək, indi kim nə sənətdə işləyir, harda işləyir, fərq eləməz, o miqdəri bizə vacibdir. Ona görə, məsələn, bir adam ki, təmbəllic eləyir, filan eləyir, vəsməkən eləyir, ailəsi uşağı, onun təmbəlliyinin üzündən o vacib-i nəfəqədən məhrum olur, ya tam şəkildə, ya cüz-i miqdarda, ona görə, Elə namazı tərk edəyən kimi, orucu tutmayan kimi, o da Allah da alı. ona görə neyəcək, cavab verəcək. Bu məsələ biraz aktual məsələdir bu günləri, bu, xüsusən müəminlərin arasında bu təmbəliyi biraz çoxalıb görürsən, bəziləri işləmək istəmir, bəziləri görürsən ilə nə bölümdə, namaz qılırıq, gələk ilə namaz qılanlar yeməsin, gətsin, bizə versin. Bunu əlbəttə istəyiblər, biz bir dəfə geniş danışaq, amma mən istəmirəm, çox o mövzuda geniş dan çünki bəla də bir az ictimai məsələdir. Düzdür, ictimai məsələdir, gərək danışıl. Da, biraz da elə adam kürənmə məsələdir. O babətdə mən elə bu miqdar arada da danışıqlarda iş, işarə edirəm görə ki, həm o səadənin bir dənə şeiri var idi, gözdə məğətirsən, hədisdə və hədisdə şeirə çəkib ki, gözdə məğətirsinlər, sənə nəsə versinlər. Sən zirəngol aparı başqasına da bir şey ver. Sən zirəngol aparı başqasına da bir şey ver. Əgər bir şey gətirib sənə verməyi kimdənsa umursan, deməli o işin yaxşılığına qayıdsan, elə deyir. Sanki görürsən kimsə sənə gətirib məsələn bir tiçək çörək verəcək. Deməli sənin nəzərində və sənin nəğidində bu yaxşı işdir və savabı da var, elə deyir. Madə bunun savab olmağına və yaxşı iş olmağına mötəqidsənsə onda sən aparver savabı çoxsan qazandın, elə deyir. Birnə desən niyə görə deyirlər Kəbra məktənin də Allah andıqulu entəqulu malatəfəlun O eləmədəcəyi demək, Allah yanında ən pis işdir. Eləmədəcəyi deyəsən də, yəni elədəcəyi deyəsən o pisdir, riyac zəhətindən. Amma bir adam ki, özü eləməyib o işi gəlib başqasına desin ki, sən ged bunu elə, bu barədə soğul hədis və ayəmiz var, hamızda bilirsiniz bunu. Elə. İndi bu da eyni ona bənziyir. Sən özün namaz qılmırsan, başqasına deyilsən namaz qılsan. Sən cəhənnəmdə bilsən necə yandıracaqlar bəsəni. Sən bu oda yeyək bir işdən çıxıb sağan, də yandıracaqlar. Özünün yadından çıxardır. Eyni bu məsələdə ki, insanın təmənnası var, kimsə buna kömək eləyək, bu təmənnə bir şəri əqidi əsasəndir. Üst-ü üstəsi, elə şey yoxdur. İngilisdə elə şey yoxdur. Mən keçən dəfə, iki dəfə danışmışam bu mənbərdə. Hacı Yusuf Almaniyadan yara danışırdı mənə ki, orada arvadla kişi bir də uşaq oturdular, çörəy yedilər, sonra uşağın çörəyi pulusunda dava düşmüşlar. Arvad deyirdi: "Sənin növbəndə bu dəfə", kişi deyirdi: "Sənin növbəndə". O İslam mədəniyyətindədir, ancaq İslam əxlaqında da qadının dolanışığı kişiyə vacibdir, uşağın dolanışığı kişiyə vacibdir, atanın dolanışığı övlada vacibdir, övladın dolanışığı ataya. Hətta bibi, xala, əmi, dayı da bunların içərisindədir. Baba üz yuxarı getdi, əziz ədama Bizə belə navan ağadözəbəna. Qəncə İslamın fiqhi qanunudur və İslamın mədəniyyətidir. Başqa millətlərdə yoxdur. Madəm sən bir şairi əsasə görə təmənnəmdir ki, kimsə sənə gəlib şömrəsin, yaxşı o şairi əsasə sən də əməl etdə, zürəncə o sən apar başqasına ver. Elə hər halda bu mövzu biraz möminlərin arasında elə biraz aktualdı və çox möminlər də bu şeirlərdən biraz inciyirlər, küsürlər, nə bilim, belə də keşlərinə dərci niyə belə? Hatta bəzən adamın üzrünə birbaşa müxaliflərdən neynirlər? Misal da cətirirlər ki, məsələn də məzhəb bir-birinə belə kömək eləyir, filanslar belə kömək eləyir ki, filancəslərə Amerikad Hüseyinlə, Samaliyyətlə silah göndərir, neynəyək? Ondan sonra istədiyin təmin eləyir. Milyonlarla oturur bir ağırın neftin üstündə götürür, satır zuanı. Biz onu eləyəm mürük. Heç eləmək fikrimiz də yoxdur. Heç istəmirək də Bir de ki, biri indi bir işi gördü, qarar da hamı o işi görə. Ona sen, ha, məsələn dəyirsən ki, sen flancaslar gör, birbirində necə çömək ilə. Bax, dediğim ki, sen de zirenc olsan da kiməsə çömək ilə. Kadın kişilər dəyər, gözü ölmüş, yorulmuş bilsən, yoldaşı ölmüş bilsən. Elədir. Hər halda bu o miqdarı vacibdir ki, biz təkəssür edəyək, vacibi nəfəqələrimizə aday edək. Ondan biraz artığı ki, məsələn də biraz şəraitimizi yaxşılaşdıraq, biraz məsələn evimizi böyüdək, biraz məsələn yeyəndə biraz yağı artıq olsun, eybi yox. Da bu həşm deyir ki, Əleyhissəlam -əl quru çörəy yirdi. Ona görə milləti nəzərə alıb quru çörəy yirdi. Elədir. Birdən millətin hamısı yağlı yesəydi, Əleyhissəlam -əl -əl niyə quru çörəy yeməli idi? Öz də İmam Sadiq ə.s. deyir ki, ondan soruşmayacaq Allah. Soruşsa bir pahıllıq eləmiş olar. Elə deyir, Əbu Hənfi ilə danışanda deyir də, bəzəndə insanın Allah-ı vücudun elə yaradıb ki, elə yaradıb, elə zarada yağlı yesin. Mənə həkim deyir ki, yağlıyı. yiyyə. Deyirəm, doktor niyə deyir, o xəstədə onun ancaq dərmanı yağıb. İndi bən nəyəyim? yağlı yemeyim, həkim də deyir də həkim desə sigarəti tərcid, gərək tərcidəsən elə deyir, çək son aramdır indi yağlı yer, gərək onda da qolaq əsasın nətər, burada keçmir, burada keçir odur ki məsələn, əhə, məsələsiz budur ki əhə, o bəzən biz özümüzü zahidliyə vırırıq, kəşirəyək elə, mən nə yəyəcəm o supun məsələn suyu yerindən gətirir və dənin pişicə atacaq Al, o, dənin sən üçünü pişirib də Nə bilim, bu birəz, bilirsiniz, necədir? Ya insan mən indi danışdırırsak, sonra ilə danışacam, çox deyəcəksiniz, yenə danışdır. İnsan gərək mənəvi cəhətdən gələ bir yerə çıxa, yuxardan siqnal gələ, əliyi kimi qoymuyor onu yeməyə. Ya da axı, mən nə yuxarı deyəm, heç siqnalım da yoxdur. Hə? Mən özüm-özüm o şəyə məzbur eləyəndə, o olur zahiddik. O zahiddik ki, məzmumdur İslamda, pistənib. O zahiddi ki, o İslamda pislənib, o xoşa gələn zahiddi, o zahid ki varmızdı, bəyənilmişdi, hədisdə var, rivayətdə var, onlar elə şeydir, biz hələ onun ünvanını tapmamışıq, harda gedək ona baxaq, hansı teatrda verirlər, hansı tamaşa da göstərirlər, hansı kanaldadır o, hansı sahiddədir, onu hələ biz ünvanım bilmirik. Biz bildiyimiz o zahiddi ki, xoşa gəlməzdir. Ona normal çörəcə üyət, çahı üyət, çahdan balası kimi. <coughs> Bələ qəşən imkanı olanda baxalı çaydan arada bir dəmlə, az bu krasqadan edir. Bələ qəşən baxalı düydən, la o kapsiyon altına da balığı tuzda qoyucundan, üstünə ördəy qoyunəm neynədir, nəyə elə də, elə bu müəminə -mü haramdır, əslən müəminin qəməkdir bu. Və dünyada yeryüzündə nə qədər Canlı, hətta o bitkilər ki, yerdən qıdalanırlara, Allah talı onların da xörəyən qoyub o yerin tərkibində, torpağın tərkibində azotun filanın bəsiməkanı, o da müəminin üzünədir, o da müəminin hesabınadır. Şimdi nətər olur, hamı mənim hesabıma yerim, mən yeməməliyəm. Hə, olar, bəli, qonşu ac olar yemə, qohum ac olar yemə, hamı ac olar yemə, ondan sonra gedib borc alıb yemə, biri öldü, dedim, nətər oldu vəziyyətdə, pis döyürdü. 70 yıl o qaç sabah ət borcdur da. Bütüşlər nə olur, 70 yıl adam nisiyyət götürməz ki. Genə soğan götürsəydi 70 kilo, deyərdim, o soğansız keçinmək olmur. Mənim yadımdadım, 12-13 yaşım vardıq dərstən gedirdi, yolumuz da düz o Göytəpədə bazarın içindən idi də ora yaxını idi də gərək bir var o əndən gedib fırlanasam, olmurdu, burdan yaxını idi axşam çağı idi, qayıdırdım gördüm, bir nəfər gəldi dedi ki, turp neçəyədi o satıcıda dedi ki, bir manata de, heç nə demədi, getdi dedi, almadın, dedi, yox dedi, bən niyə? dedi soğan almasam olmur amma turp almasam olar Bir mana turpa verincə, deyidim, bu, bu halıqda nəyini, soğan alım, üç kulu aparım evə məsələn. O cürə, indi baxın, bəzi şey var, onusuz keçinmək olmur, gərək onu alasan. Bəzi şeydə var nədir? Artıqdır, sonra pul xərcləmək. Bəzi hallarda nədir? Israfdır, günahdır. İndi onlar ki, keçinmək lazımdır, onu vacildir qazanmaq. O ki, israfdır, onda haramdır eləmək. O ki, mübahtı və orada insanın rifahına ondan sonra falanla, bəs məkanla xeyirdir. Allah onu halal edib. Allah Quranda deyir: "Vəlla tuharrimu tayyibatun ahalla Allahu lakum. Vəlla ta'tadu inna Allaha layhu Allah sizə halal edən şeyləri öz zəhmərin eləməyin. Amma həddüzü daşmayın. Əlbəttə həddüz aşmayın da elə bu biri tərəfə aid da. Çünki bu biri tərəfə kuluvəşrabı və latusrufu in Allaha layhu bil-musrifin deyib. Yeyin üçün israf eləməyin. Bir vacibdir: Vəlatu harramut tayyibat ma ahalla Allahu alaikum O şeyləri ki Allah sizə halal edib, onu özünüz haram eləməyin və həddini aşmayın. Yəni nə? Yəni də elə ağzınızı bağlayıb oturmun da tezlənən axşama qədər. İnnalllaha la yuhibbul mut'adid. Allah adını aşanları nə edir? Sevmir. Sən də baxıb görsən, niyə belə? Dərdin nədir? Bəzi məsələlər insanda mən Bunu deyim keçim əsl bəhsimizə. Keçən dəfə dedim, bəlkə də çox da eşitmisiniz. Bir riya varımızdı, bir sumə varımızdı. Riya riya açarlıqdır, hamınız bilirsiniz. Sumə də elə riyaçarlıqdır. Sadəcə biri səhnəyə çıxmaqla, biri səhnədən getməklə Mən gəlim məsiddə, burada labqabağda dururam, özümü göstərirəm ki, bu görsünlər ki, bu nə qəşəy namaz qılır, bu rüyadır. Gedirəm, axırda tək bir küncdə namaz qılıram, ya çəkildirəm ortalıqdan bəzi şeyləri təmin edirəm özümə ki, qoy, məsələndə, e, desünlər, vay, balan, bu yoxdur, bu da sumədir. Rüyə ilə də günaha bərabərdir. O şey ki, səni tanıddıracaq, məruf eləyəcək istər, Damat çıxmaqla olsun, istər padvala düşüb, gizlənməklə olsun. Fərq eləməz. Yaxın, onun ya beləsi, ya beləsi, hər ikisi israftır. Hər ikisi həddinaşmaqdır. İsraf nədir? Həddinaşmaqdır. Sadəcə çoxluğa. Bu birisi nədir? O da həddinaşmaqdır. Nədir azlığı? Sən nəyə girək? Hə, sən halalın axtar, ondan sonra filan. Hər halda, o miqdarkı adam ailəsinə, keçən dəfə mən sizə bir əhvalat da danışdım o, Qardaş dedi ki, evin bir otağını düzəldirəm, qoy arvad gəlsin, ev bir əziyyət görsün. Və keçək sənə necə yan əziyyət görsün. Belə şey olmaz axı. Cəmaət 20 il uşaq bölğüdür, Verim sənə sən əziyyətə salmağa. Cəmaətin evi, eşici falan vəsmi canı. Bu gəlin də qərar verir ki, adam xarab alığa Elədir? Söz, bax bunun özünə görə təhlili izahı falanın. Hacıcanım, evi düzəltmirdi ki, qocalsın arvad evdə şey düz. Söz deyir axı, nə insana, nə mövmünə, heç üçün dünyanın harasına geçsin bir adamın şəraiti yaxşı olsa, hamı deyir ki, əla, maşallah yaxşı şəraiti var. Olmayana da hamının ürəyə yanır. Elə deyilə deyir, Hasan gedir birini pis şəraitlə görübsüz, sevinübsüz, olub etsə ilə bir şey. Kimliyindən asıl olmalı, gedir, görür, birini dolanışıqı zəifdir, ona narahat olur, Na, daxilən narahat olur. Bunun mənası budur ki, hamı istəyir, elə yaxşı olsun. O hissələri müsləhəbb Ki biz savabdır, necə gündəli nafilə namaz qılırıq, gecə, gecə namazına dururuq ha, ki gecə namazından Allah bizə fəzilət verir, duranları deyirəm ha, eyni ilə bir nəfər ki, gündə bir dənə çörək alanda evinə bəs edir. Elə normal yiyirlər, amma bir dənə yarım olanda belə qəşək yiyirlər, doyunca yiyirlər də belə rahat olurlar, heç kimin gözü çörəyəndə alıcaq qalmır. Hə? Oturanda hamı tez kəsib ki, qoymur qabağına ki, payımı yeməsin. Elə hamı bilir ki, hamıya çıtıcıq ərxayın. Baxın, o birinci hissəni qazanmaq vacibdir. Eyni elə o namazı zöhru qılmaq kimi. İkinci hissəni qazanmaq o gecə namazı qılmaq kimi. Müstəhəbbidir. Nə qədər onda savab var, bunda da o qədər savab var. bəlkə bunda onunlaşından nədir? Artıqdır. Bəlkəsi də o, elə, ya, həqiqi bəlkələrdən də Həzrəti Musa gedirdi, gedirdi o, bilirsiniz də, bəni İsrail'də e, uşaqlar məsidin üstündə qaçmırdım, ola danışanda rahat danışırdı. O şeylər var idi, rahiblər, ki, səkilirdilər, ibadət edirlər. Həzrəti Musa geddi, gördü, Allah bir o qədər ibadət edib, alını da yara bağlayıb, səcdədə qalmaqdan. Dağın, dərənin bir çöllü, yəsizliyik. Dedi, sən nə inirsən? Dedi, ibadət edirəm. Dedi, sənə də qeybidən ruzu gəlir, dedi, yox, həl Dedi, bəhardan gəlir yemək isməndir, qardaşım fəaliyyətçili gəlir, bənin alıq iləyə dəmirçili gəlir, de, o yerə çatmıyasın heç vaxt. Niyə? Kişi o güc ilə dəmiri döyə-döyə, daşdaşıya-daşıya, bir dənə öz qarın ilə balalarını saxlayır. Hələ bir iki saatdə sənə əlavə vaxt işləyir ki, sənə də dolandırsın, ondan sən hara çatarsan. Bu savablarında hamısı qardaşındır. Qiyamətin günü Həzrəti Musa deyirdi ona, Bu zavablarının hamısı qardaşındır ki, qiyamətin günündə görətsən ki, onlarının hamısını aldılar, səninlə verdilər ona. İndi o sənə qaytarar, qaytarmaz çətin. Dünyada qardaşın qardaşa yemək verməyinə, çörək verməyinə, paltar almağına, maşın almağına, ev almağına fikir vermə ona. Ahirətdə elədir. Yoməyə füllun mər'i minəxi və sahibətihi və bəni və fəsiləti illəti tovi. Qiyamətin günü adam qardaşından, övladından, atasından, ey qoxum əqrabasından, hamısından qaçacaq. O adamlar ki, bunu yığıb, bəzəyib ortalığa çıxartmışlar ha, onlardan da qaçacaq. Hamısından qaçacaq ki, məndən uzaq olsunlar. Valla sənə xidmət eləmişdik də, səni qaldırıb çıxartmışdıq ortalığa, dedi, yoxa, mən sənə tanımıram. Hətta bəzi hallarda kişi, Quranın ayəsi də deyir ki... Həmən nə eləyəcək, özü ilə əməlin arasında əmədən bəyi də, böyük bir dənə sütun olsun ki, deməsinlər, bu əməl mənimdir. O gün ki, gündə qardaş qardaşa baxacaq, gətirib deyəcək ki, qardaş gələ, sən ged bir işlə, deyəbiyyəm, mən gedim cəhənnəmə. Elədir. Bu Nə istisi dünyanın istisi kimi döyür, nə soyğu dünyanın soyğu kimi döyür, nə əzabı dünyanın əzabı kimi döyür, nə türməsi dünyanın tür türməsi kimi döyür. Olanın İranı əqrəbəsi, əqrəbi buranın ağca qanadı yadı kimi döyür. Fərqlidir orada məsələ. Oranın şorsuyu buranın şorsuyu kimi döyür. O zəqqundur. Bizim ustadlardan biri dedi ki, isəndə dərinin içindən nə var, hamısını yandırıb kül eləyətik. Allah göstərməsin. Yandırıb hamısını kül eləyəcə. Elə bir dəriyə hava vurmuşdun, şara hava vurmuşdun, cırıldı, nə oldu? Havası çıxdı, yapışdı bir-birinə. Ondan bir çasa özü də məzbur içir, Onu gözü görən gören, digər qardaşına, mən gəttim bu yana, sən gədi o yana. Yox, bunlar hamısı dünya məsələləridir. Ona görə insanlar, elə o ibadət gəlirlər, hətta, Bunu da demişəm sizə, ustadlardan biri danışdı bizə, dedi bizim ustadımız, bizim ustadımız, tələbələrə, bizim üstümüzə qışqırardı. Eşitsəm gecə namazına durubsuz, başıza oyna bir Həm qalırdı, açışı, biz nəyəyəyik? Bu yəndən, imam peygəmbər deyir, gecə namazına dur. Bu yandan bu bizim müəllimimiz deyir, nədir? Durmaq, gecə namazına. Məllimdə günahı yoxdakı. Görür ki, sabah gözləri qıpkırmızı olub bu boyda, Hı. mən çağırıram filan ki, əvvəl çağırıram yuxudan aildirəm, sonra başlayıram dərs deməyə. Ona görə diyor ki, durma da gecə namazına, yat da oyunca. Dincəl, sabahca neynə günə? rahat oxu. Oxuyun qutaranından sonra, sonra gedərsən, mollalıq eləyəndə, iş başına keçəndən sonra, durarsan gecə namazı da qılarsan, e, o, o birisi işlər, bir günlər işin budur. Məlum, eyni ilə en ruzu da onun çimdə. Bir adamın hə, yuxusu gəlmir, işi elədi ki, durur, müstəhəbə əməldə falan filan elir, bəsməkən elir, işim yox. Amma bağlansa buna, o Allahın bir bəndəsinə ruzu vermək, milyon rəkat müstəhəbə namazda nədir? Əfsəldir, fəzilətdidir. Hətta o Allahın o məhlugu heyvan olsa belə. Demir, dəstəməzun suyu, təyəməm belə suyu ver, pişəcəksin, demir qardır. Yə, pişir ki, suyu Deyir də, o mal ki, canın müdafiə eləmək əhəmiyyətdir, hətta əhəmiyyəti yoxdur da. Deyir, suyu ver ona içsin. Özün təyəmmim elə. Allah deyir də, dəstəməzinin o qədərki fəziləti var. Allah deyir ki, mən o heyvana su verməcəyin hesabına sənə bu yandan dəstəməzsiz o fəziləti nəyəcəm, verəcəm. Necə ki bu məsələdə şəxsiyyət, izzət, nəfs özü bir dənə əhəmiyyətli məsələdir. Baxın, biz bəzən yerə gəldi bunu da deyim keçəy mövzumuza. Bəzən biz izzət nəfs ilə təkəbbürü bir-birinə qarışdırırıq. İzzət nəfs ilə təkəbbürü bir-birinə qarışdırırıq. Elə bilirik ki, məsələn bu təkəbbürdür. Yox. O izzət nəfs insanın özünün mənliyini qorumaq, şəxsiyyətin qorumaq filan bəs bunlar təkəbbürlə fərqli məsələlərdir. Biri gəlib sənə deyirsə, atsansa gedə çörək yedir, deyirsən ki, mən hələ sabahki payımı da yemişəm. Bu mümkündür, bəzi halda təkəbbür olsun, mümkündür, bəzi halda da təkəbbür olmasın eyni ibadət olsun. Niyə? Çünki o adamla istəmirsən çörəyi yəsən. Bu adamın çörək yeməli də öyrüc, məlum. Ya başqa-başqa nə qədər istəsən misal vurarsam, bunlar izzəti nəfstir. Amma hə, bu mənfi yerlərin ki təkəbbür bilirsiz nədir, hardadır. O insanın lizzəti, nəfsidir axı. Ki məsələn, adamın əlində imkanı ola ola nə elir? Bizə birinin pulu var, görsən düşüb 20 qəpiyə üstə olsa ya metroa verəcək, piyada gedir 20 qəpiyə görə. Bu heç nə təkəbbürdür, nə təfə oldu, nə inf aldı, nə müfəalətdir. Bu nə mənim nədir? Ha şü min maşına gül kimi çıx getdə. Bu, adi misal daha dedin bunu. Başqa çox misallar var. Sən madəm işləyə bilirsən, ne görə kiməsə möhtəcə olmalısın? Kiməsə görə əl açmalısın? Yasin oxuyamırsan, qoy Yasin kitabı cüvə, getur qəbrəstərinin qabağını. Gələcək biri deyəcək, qaçma Yasin oxuduranın qabağına. Qaçma da, körcəmə bu adı. Otur orada. Kimin dədəsinin Yasinlə ehtiyacı olsa, sən Allah dədəsinə bir adamın məcbur Yasin oxudurmaq olaracaq, Dədəsinə çörək verdirmə olmur. Acından qışqırır orada, aparır, atır. Atalar evində, hə, nədə ora? Bocalar evində. Hə? İndi o öğləndən sonra oradan gətirib bastırırlar bunu. Heç bunun xəbəri olmuyor. İndi o dedəsinə Yasin oxuyandı. Oxuturur, yox. Ona görə o yasını o adam oxuduracaq ki, evindən çıxıb gəlib Yasin oxudurmağa. Onun da qabağına qaçmağa ehtiyacı yoktur. Altı kuruqda olsa, əgər dədəsi yuxuda görübsə, yuxuda yuxusuna giribsə, Əlində bir əcaib şey yapışıbsa bunun boğazından çıbı kəsirən başı. O, yetdi kuruqda olsa gezecəyə qəbrəslərini tapacaq səni nəyəcə. Ne, rəhmətli, axın də əlbədnədən danışdılar mənə. Deyir, rükuda qafasılanda molla dönüb, baxırmış rükuda ki, görüm, məclisə aparmağa adam gəlib də, ki, görüm, odur, odur, rükuda. Sonra mənbərdə rəhmətli demiş demiş ay məluun. Burada iki dənə molla var, o da biri bir biri de yanındakı. Bu gələndə əgər susun dalıtsan gəlibsə, bu min rəcətdə gəlsən, Cəfər təcər də gəlsən, gözləyəcək, qutarasən sonra götürüb aparacaqlar. Adamlıqın olsun da bu məsələlərə görə biraz riayət olun. Hər halda möminlər qarşılığında bir-birinə bir kömək olsun, amma bir-birlərində tamannası olmayan alda. Möminlər qarşılığında izzət nəfsin, baxın və əntumul ə'la olun Allah Taala. Vəla təhnə, vəla təhsən və entumul ə'la in kontu nə qorxma nə qəmcün olma siz alisiz ucasız şərəflisiz amma şərti budur şərti nədir mömin olmaq mömin olmaq pəs bilirsiniz məsələ nədir məsələ budur ki elə mən durdum gecə namazına o değilənlər də tapdım hamısı o cürə dəyər görə bunun hamısını qazanam şərəfi də qazanmaq lazımdır o bir zati şərəf var bir zati şərəf var ki insan olmaq ki biz insan doğulmuşuq atamız, anamız insandır ondan sonra qazanılan şərəflər var ki biz İslam qəbul eləmişik, din qəbul eləmişik ibadət edirik, itayət edirik, namaz qılırıq qoruşduruq, əlbət tanıyırıq düşmənləri ilə düşməni dostlar ilə dostluq, bunlar da hamısı iqtisabidir, sonradan qazanılmalardır elə ki onu gərək qazanasan, yoxsa elə adam allah dedi o başqa dildə də de, Allah-əşbəri deyirlər də başqa dillə ona bir şey vermirlər Hər halda bu infaq özü ictimai məsələlərdən biridir ki, insanın boynunda vacibisi var, müstəhəbbisi var, hətta mən mübahana keçmədim, mübaha da var. Ki o nə vacibdir, nə müstəhəb müstəhəbbdir, yəni o dediyim varyantda bir dənə vacib olan çörəyi almışsan, yarımın da almışsan, hə bir dənə almışsan sabaha qalıb. Ki o da mübahtı, düzdür, bəzi hədislərimizdə var, yığma, filan eləmə, bəsməkən eləmə, bilirsiniz də, biz vallahi o hədisi həvai nəfsimizlə yozmuruq, hə? amma onların hamısının məqamları var, zamanı var, filanı var, bəsməkəni var və öyle, o zamanına uyğun əyimmə də o hədislərin nəticələrini insanlara deyəndə öyle, o zamana uyğunda, Əlaqələndiriblər onu, elə döyür acı, onda gündəli çıxıb bazardan buğdanı alırdılar, əl dərmanından eynirdilər, çəkirdilər. İndi mən gündə gedib buğdanı alıb əl dərmanda mən məcburam bir ton alam, aparam bir dəfələ tökəm dərmana çəkəm, sonra gətirəm yığam evə. Mən 9 mərtəbədə yaşamıram ki, gündə gedən məcburiyyət üzründən bir dənə çörək alam, gələm. Mən elə bu, yaşayıram kənd yerində, buğda, əkində, mən nəyiniyim? Aparım buğdamı satım, sonra gedim kilo-kilo, hər gün ömrüm sürür də axı, mən namazına vaxt qılacaq. O, bəzi məsələlərdə fərq edir. Geləm, ömrünün ola, artığı da ola, çox da ola, nə olsa saxlaya bilməsiniz, gətirin biz saxlaraq, problemi yoxdur. Dünyada da ala bilməsiniz, ahirətdə verərik, nə problem var ki? Elədir. Görəydə, bizim əlimizdə imkanat çoxdur acı. Biz gecə saat 2-də cemaət dədəsinin yatan qəbrəstanlığı yuxuda görəndə dəli olur. Biz diyanırıq, o qəbrəstanlığa Fatiha veririk ki, bura Fatiha vermə lazımdır. Və Ve belə də qazan xoş hissəsi çoxdur, varımızdır. Cemaət də indi biz deyəndəki mollalardan söhbət gedir, ha söhbət getmir. Hə, cemaət də elə-belə yüngül baxmasın. Qiyamətdə də görəcəklər. Molla 100% cemaətlə olacaq orada. Elə? Ya camahat onun yaxasından yapışacaqlar bizi də apar, hə? ya da yapışacaqlar dartıb cəhənnəmə salmağa. İki variantdan o anadır. Varda rivayətdə, hədisdə ki, o adam ki, o camahata moiz eləyib, onların hesabı qutarmayıncadır və işlə gedəməyəcək. İndi dünyada ondan at çəkmişdim, gerə ahirətdə də sürəyən bunu da Valla, valla bunu məsələ gəlməyəndən də xoşum gəlmirdi. Hə, deyir, yox, sözü və qulaq ısır, gerək nəyəsən? Hesab kitab eləyəsəm bundan. Gərək yola verəsən Haqqı var boynunda. Hə, müsibət ondadır ki, burada eşidiblər mənlə, gediblər onlar, əməl eləyiblər, gediblər bir eşitə. Mən amma bu biri tərəfə. Bilirsiniz də, qiyamətin cəhənnəmdə ən çətin əzzabda olan kimlərdir? Ki hətta zalimların da barəsində onu yazmıyırlar. Yox, yox, yox. Alimlərin barəsində. O alimlər ki, danışıblar, cəmat olar, Hidayət olunurlar, əməl eləyiblər, amma bunlar özləri əməl eləməyiblər. Rivayət deyir ki, qiyamətin günündə o cəhənnəmdə, cəhənnəm əhli onun pis iğnindən Allaha gündə milyon dəfə şişayət edirlər. Allah nə qədər cəhənnəmin əzabını şiddətləndirirsən, şiddətləndir. Uzunluğun nə qədər uzadırsan, uzad, amma bunun çıxar buradan ki, bunun üfuniyyəti bizi öldürdü. Allah yetişsin, daha düzək. Əlləzinə yunfigunə ənvalihum billəyli və nəhar sirrən və əlaniyyətən fələhum əcruhum indi Rəbbihim. Quran-ı Kerim, Bəqərə surəsi 274-cü aya. Allah tala buyurur ki, onlar öz mallarını infaq edirlər gecə və gündüz. Sirrən və əlaniyyətən, gizlində və aşşarda, əlbəttə gecə gündüz məlumdur, indi birinin gündüz vaxtı yoxdur, gecə vaxtı var elə, ya gündüz də aparır, gecə də aparır, sirrən və əlaniyyətən bu məsələlər biraz az fərq eləyərdir. Mümkündür bəzi hallarda, mümkün olmasın bunu gizdim vermək, məcbursan ilə aşşar suretdə şey eləyəsən, hətta bəzi yerlərdə tiqhimizdə var ki, gələ ilə aşşar eləyəsən. Gərək aşkar eləyəsən, başqaları təşviq eləməyə görə, hətta bəzən başqalarını vadar eləməyə görə, utanmağa görə də xəcalət çəşir, sən qoydun, ütulmuşsa, 5 maatda onu cibinə çıxsən. Əli dərin salsan, onda səngindən çoxdur, intasən onun əli qısadır. Əli qısadır, inanın Allahə, o qısal elə qısal olur, ha, necə qısal heç nəyə çatmır, 99% öz malına da axırda çatmır. Bu adam o qədər əlin qısır, qısır, qısır, he? sonra heç öz malına da əlin satmır. Keçən dəfə dedim, ha, biri o qədər, üzr istəyirəm, nalaiq söz, sözlə sözl danışırdı, danışırdı, bir dəfə can verəndə de değil, o sözü Allah'ın mələkinin bağrısında da işitətdi. Niyə? Biri də ona verdiş vermişdi. Adam o qədər simicliyələ yer eləyər, görəsən gəlir, öz balasına da simicliyələr. O televizorda televizor da bir nə yardım eləyiblər uşağının xəstəliyinə görə aparım xaricdəyib uşaq olub. Aparım xaricdəyib uşaq olub. Onlar şudur, ələ onlarla işimiz yoxdur. Uşaq olub. Və və da yox ki. Ona görə, insan ki başladı, səxavətli oldu, verdi şeylədi o işə. Niyə görə? Deyir, deyir siz, hesab kitabda dil üz topuq vurmasın, qəbrin əvvəl gizəsində o nəhkirlə mümkür gələndə elə belə qaşaqda o cəsarətli şagirdlər kimi, tələbələr kimi ona cavab verəsində dil üzü mənus eləyəndə o işlərlə, o sözlərlə, dil üzü mənus eləyəndə o siqətl İslam Nurinin kitabında vara o kişi ki yuxuda cəhənnəmə düşmüşdə, sonra ailəndən də sonra bütün bədəni yanmışdı, ha? montaj eləyib qoyacaqlar indi. Həəə? Sonra da həmişə yadına düşəndə, ə, e, ölürdü, təzədən dirilirdi. O zəryanı uzun da da danışan. Danışmışam, məncə də fəntası yadınızda saxlamırsınız da, mən neyinim? Bu yuxuda gördü, cəhənnəmə düşürəm. Ayıldı, bütün başdan ayağa yanmışdı. Cemaat, imam, cemaat, piş namaz, möminlər yığıldılar, gətdilər, bu üçündü, dördündü yoxdu. Gəldilər, gördülər, onu elə bir dənə üstünə ağ atıblar, bədəninin də başdan ayağa mazdıyıblar. Yanıb bu qallıqda yanığı var. Hardoğlu bu derler yox ola. Ki deyir, gördüm mən o körpünün üstündən keçəndə sürüşdə ayağım getdim. Cəhənnəmin də odu içəri çəkir. Bu bir odlar baxsos yuxarı qalxır. Amma o bəzi o reaktiv o alovlar, yadlar var ax kimyəvi maddələr yad. Görsən onlar bəzən yananda o bomba ed partlayanda alov içəri gedir. Cəhənnəmin alovu içəri çəkir. Üz aşağığa gedər niyə? Həm aşağıdadır axı oranı yandırmaqda. Üzü yuxarı qalxdı. "Gəl ya, məni yandırmayacaq ki burda." O aşağığa gedir ki, aşağıdadakıları yandırsın. Çəkirdi. "Mən Alovun da ilə o çatırdım dalğalarının amma isti məni yandırırdı." Nə fikirləşirəm? Mən burdan necə xilas olaram? Birdən yadıma düşdü ki, mən dünyada yıxılanda kimi çağırırdım. Yadıma düşdü ki, mən həmişə Hz. Əli'ni çağıırdım. Çağırdım. "Ya Əli!" Der, gördüm körpünün üstündə əlim Bu hüfralar ayıldı bu vəziyyətdə. Bu derinliyi izahı yadı da var da, bilirsiniz, burada şeydir ki, o insana o təsir edir. Yəni o belə də nağıl deyil, o cür Elə? Bəs nə ilə necat tapdı o ordan? O vərdişi ilə. Dilin öyrətmişlərmişə, "Ya Ali" deyirdi, peyğəmbər çağırdı, imam çağırdı, Allah çağırdı o cür. İndi bir adam ki, elə ömrü boyu razlıva ziyalı olub, o kimi çağıracaq. Elə? Lab min dəfədə ordasız. Siz nə, divana çıxartsın 2000-ə qədər. Ona bir şey verməzlər. Ki. Ona görə insana gərək əli, əyağı, gözü, qulağı, başı, fikri, zehni, hətta fikrin özünü də öyrətmək lazımdır. İnsanlar niyə su zənn eləirlər? İnsanlar niyə başqasının barəsində bəd cüman olurlar? Niyə bəzi adamın yanında o bir nəfərin adını çəkib qeybətini eləmək istəyəndə sifəti belə şümurun sifətinə dönür? Əbus olur, qaş qabağın tökür, acığı gəlir. İndi bəzisi, üçün o çıxardır. Amma həqiqə görürsən, o cürə həqiqi adamlar. Niyə? Bəs sən, vərdiş eləməyib bu sözü eşitməyə. Necə bir nəfəri soyarsən, acığı gələr, bu adamı da cəhənnəmə aparırsan, ona cürə acığı gəlir. Nə olmalıdır bəyəm? Bir adam işi, bir adamı hörmət eləsə, yanında qeybət eləyər, İnsanlar nə görsən arvad kişini 50 il bağışlamadı. Seriallarda daha çoxdur. Xəyanət eləyib. Nenə ikinci arvad alıb. Fikirlə başla. Bu kişi almalıdı ikinci arvadı və kim almalıdı. Hələ işimiz yoxdur onunla. Nenə guya məsələn ona bir kəlmə yalan danışıb. Bir adam ki ona bir kəlmə yalan danışanı ömrü boyu bağışlamır, demə onu özünə təhkir hesab eləyir də. Yaxşı niyə təhqir eləyirik biz bir-birimizi? Yalan danışmaqla, məsxərə eləməklə, atmağına, de, Bir adamı günaha çəkmək təhqirdir Elədir, bir adamın sifətin bir heyvan surətində şəkilini çəkib qoysun uraq, oşu gələr acığı, acığı gələr də. Hər hansı bir günahın da özünün bir bəd siması var. Sən istər ona, onu sürüləyəsən o günaha tərəf, elə bil ki, neynəmsən, tutmusan, onun öz əliyindən, öz əliyindən özünün heyvan surətində şəkilini çəkdirmək istəyirsən ki, da elə bir dənə rəngin davırsa də bilinəcək budur. Ondan acığı gələrdə, gələ orası fikir rəşəsən. Uyeytimi çəkmə. Hə o adam ki, gərək fikrimizi də biz nəyinə öyrədək ki, fikrimiz də pis şey fikirləşməsin. Əliniz, gözümüz, qulağınız da onun üçün. O dəfə danışdım, sonra gəldilər dillər nə təhr oldu. Biri dedi günahdır, biri dedi canına qəsddir. Biri axı deyənlar, ha, gəl söhbətimizi eləyək. Vallah, o kişi bir dəfə naməhrəmə baxmışdı, vurdu gözünü çıxartdı. Bastı gözünü çıxartdı. Sonra gəldilər mənə, bu günahdır." Biri zəng eladı, biri mesaj yazdı. A, qoydum Allah-lığımızı eləyədən. A, bir söz demiş, laf səhif demişəm. Həl çək də, heç oğulansam. Amma həqiqətən çıxartmışdır. O qallı deyib, mən tövbə eləmənə yer diyammayacaq. Yer onsuz da fırranır. Amma vəxabilər deyir, fırranmır. Deyir, fırransaydı biz Amerikaya niyə uçurduq? Elə diyanək burada Amerikacasında. Yerə soxum sən canuq. Ölmüş. Sözə baxıq. Harada qalıb görür bunlar, pərvərdik arıb. Nə iş görür bunlar? Nə məsələdir? Bölədir də, nəsə işimiz yoxdur. Əlləzinə yunfiguun ənvalahum Harada idi o? Billə və nəhar Sirrən və əlaniyyətən Fələhum əzrümündə Rəbbim Olar ki, malların infaq edirlər gecədə, gündüzdə özdə gizdin və aşşar, dedim də, bəzə məcbur olur insan gizdin onu e, aş, aşşar verir, amma imkan olan yerdə nə qədər gizdin olsa o qədər yaxşıdır, fələhum əcruhum indərəbiyim. Onların Allahın yanında əzirləri var. Allahın yanında, ə, e, nə elə əzir, Allahın yanında, deyəmə, əmənim yanımda, deyəsən, elə bir cibdir. Allahın yanında, gör, nə qədədir. Gizdin və aşşar. Mən ətəmə mu'minə min zuin, ətəməhullahu min simaril cənnə. Kim bir də mü'minə, aclıqdan bir təam versə, da ac qarına, bir də mü'minə nə versə, bitikət çörək versə. Ac qarına gedirək, söhbət. İndi mən danışacam, bir çətin olacaq. Ondan danışmayım da, biz qonaqlıq veririk də, bəzən ehsan vermirik də. İndi məsələn, mən qonaqlıq verirəm, öyle fərq eləmir. Amma mən istəsəm ac doyuzduram, Hələ deyir, gerək fərqlidir. Mən indi də 5 dəra, 10 dəra dostlarış yığmışam, seçməmişəm. Amma əsəzəm əhsan verəm, yaxşılıq eləyəm, acıda izdirəm. Belə olmur yolu. Yolu belə olur. Baxın, bir nəfər Əli əleyhissəlamın xidmətinə gəldi. Qoy bunu oxuyum, sonra yadımdan çıxar. Gizli aşlar söhbətindədir. Bir nəfər gəldi Əli əleyhissəlamın xidmətinə dedi: "Ey Ərəs, ya Əli, ibn Əbi Talib, aymam, bir köməklik Dedi: "Nə, bir işdən Dedi, nə işdir? Dedi, ehtiyacın var. Ehtiyacın var, deyən ki, mələliyyə səlam çırağın xodunu aldı. Çırağı söndürdü. Bu kişi min dənə şey fikirəşdi. Yəni, bu durdu, qaranlığa çıxdı, getdi, mən qaldım burada. Niyə belə elədi? Yəni, buradasan, dedi, hə. Dedi, niyə? Işıqı söndürdün, qaranlıq elədən, şamı da yağı söndürdün. Dedi, istəyirəm ki, rahat utanmadan nə ehtiyacın var, amısın, deyəsən. Adamın üz-üzündən utanıra, yaxşı ki, utanmaq varı, yoxsa gəlib elə adamdan pencəyəm də çıxardım, aparardılar indi ki, zamanda. Hə? Dedik ki, qoy rahat sözü deyə biləsən. Həzrəti Peyqəmbərdən eşitdim ki, zamanat ki, gəlir sənə ehtiyacın deyir, ki, mənim ehtiyacım var, məsələn, mənə 5 manat köməklə, o eyni namusudur ki, sənə əmanət edir. Eyni namusudur, sənə əmanət edir. Mən istəmirəm, E, sən, istəyirəm rahat, nə ehtiyacın var deyəsən. Biri gəldi imam Əsən ə.sələma, dedi ki, ağa, mənim ehtiyacım var, borcum var. Çıxa bilmirəm. Dedi, nə qədər? Dedi, 2 min dinar, nə qədər? O da o, o, çox böyük pul idi. İmam gəldi, 2 min dinar verdi, dedi, bunu xərcləmək haqqın yoxdur. Bunu apar ver cinən borcu var. Gəl, bu 5 dinarı, bunu nə təhəri istəsin xərclə? Al bu 5 dinarı da, get təzədən dəmdəs cəh Dedi, axa, borcumu bildim, mən borcumu istəmişdim. Bak, bu qalan iki dənə nədir? Dedi, qalan iki dənə odur ki, adamı tanırsan, abruğu qorumağı bacarırsan. Özdə gəldi imama və birisi necə, dedi. İmam Əsən ə.sələmə deyil ki, axa, abrumu sənə satmağa gəlmişəm. İmam dedi ki, müştəri düz tatlısan, bu iki dənə də, o 5.000-5.000 də ona görədir. Yəni, baxın, <coughs> imam burasına qədər fikirləşir ki, bu bədbəxt geçseydir, maviyyənin yanına gör başına nə oynatacaq? Geçseydir, əmrasın yanına gör başına nə oynatacaq? Burada da İmam Əliyyəl-i Səlam söndürdü çırağı şıxı, dedi, qoy rahat sözü deyəsəm. Ehsan bu olur. Dərdə dəymək bu cür olur. İnfaq eləmək bu cür olur. Yoxsa çəş qoy YouTube-a, hər yerdədir. Mən bir də kampaniya tanıyıram, müəminlərin kampaniyasıdır. 5-6 nəfər yığ Yetim yesire köme eleyirler. Ora mesela giren bazı adamlar efirde deyirem bunu. Şimdi balacı efirde olsa gidelir zebbi efire de. Hele de bazı adamları ben bilirim ora niye göre gidiyorlar. Ben şahsen özümle danışırım ama bu ümumi demirem. Ora o, ora göre giriyorlar ki Ora giran adamlarla bir yerde olsunlar. Ve illa ehsana kalanda, köme eleye kalanda hansı varyantından bu milletin dedim, Xeyri olmadı. Seyyid dedim olmadı, molla dedim olmadı, fəqir dedim olmadı, yetim dedim olmadı, şəhid ailəsi dedim olmadı, tələbə dedim olmadı, tələbənin evsizin ded <necessary> dedim olmadı, kvartrant qalanın dedim olmadı, məhsid dedim olmadı, lampçıqa dedim olmadı, krant dedim olmadı. Dedim, ha, gözü və girsin, indi gəttün gördün də krant nə cündədir? Ad vermədi. Onu da mən nə edeyim? Adını qoyun, Mən də buradan deyim ki, o kampaniya o niyə girib? Halbuki oların siyasında olan adam elə bunlar tam şaşırıqda əlavə eləyirdi. Bu gedib-girməklə biraz az 200 qram-200 qram fəsoxu artırdılar. Halbuki elə o 200 qramsız da ona çatırdı. Adı nə qoyaq onun? Mənə etibarı yox idi. Mənə lazım deyirdi ki, gətirib verəsən. O adamların nəmsinə elə əlimlə, o şeylərin nəmsinə elə əlimlə göstərdim də mənsiz apar vercinə Bəzən deyirsən ki, ha bu şeyə bir köməklik lazımdır. Ha mənim özümün köməkgərilən yerlərim var. Demə, yoxumdur da. Mənim özümün kömək eləyəm yerlərim Həzrəti Əlin o şam söndürməyi ilə üstüstə düşür. Düşmür axı. Düşmür. Bilirsiz, bu gərək islah ola. Bizim duamız bir səniyə qəbul olmur. Niyə Allahdan istəyə bilmirik? Niyə Allahdan ala bilmirik? O kişi bastı gözün çıxartdı bir namə hərəmə görə, bir dəfə baxmağına görə. O kişi gəldi Əzrəti Peyqəmbərin yanına, dedi, ya Resulallah, o dinimi təhvil verim sənə. Qədim kişilər gələrdi Molla yanına, hündə hamı internet əslində, heç kim gəlmir, demir ki, qulaq Molla, gör nətər, həmdi surəmi düz oxuyuramı yox. Elə kim zəngəlirdir, bir yerdə namaz qurduq, pişi namazın qıraatı düz döyürdü. Ay balam, nə oldu axı? Bu pişin namazı biri mənim qıraətim düzdür. Bu Bakıdadır naqədə mollar var, taniram hamısını şükür Allah. Və라 da qıraəti düzdür. Hamısı düzdür. Səhifə olan yoxdur. Nətə? Mümkündür biz öz ölçümüzlə baxırıq. Gəlirlər, işim yoxdur. Bir qıraətim deyim, təşəvvüsalamu deyim, məsələn, həm surələri gör, düz deyirəm ya, yox. Belə şeylər var. Bir kişi də gəldi, deyim Həzrət Peyğəmbərə ki, ya Rasulullah. Mən bu belə dindaram. Peyğəmbərə demək olardı da, müstəbbi namazı belə qıram, vacib namazı belə qıram, məsələn, pulum olanda artıqım belə elə, filan necə peyğəmbər dedi, əla, əhsənt təhsin elədi peyğəmbər, Afərin dedi, peyəmbərin də bir nəfər aferin deməyi, onun üçün zəmanətdir nəyə? Və işdə, dedi ya Resulallah, amma bir dənə qorxun var, dedi nədir qorxun, dedi gözümdən qorxıram ki, gözüm bunların hamısını körlüyək. Dedi, mən dua eləyərəm. Dedi, ya Resulallah, nə dua eləyətsən? Dedi ki, dua eləyərəm ki, sənin Allah-u Teala gözündən sənə zərər yetirməsin. Dedi, ya Resulallah, olar elə onu bir dəfəlik xətim eləyəsən, Allahdan istəyir ki, mən gözüm görməsin. Görmədi də gözü. həzrət Peyğəmbər dedi, Allah bunun duasını qəbul elə, elə oturduğu yerdə gör, görmə qabiliyyətini itirdi. Ondan sonra gülə-gülə, sevinə-sevinə, küsələr də gedirdi, gəlirdi. Rahat idi, bir dənə qortduğu şey var idi. O bisləri Peyğəmbər təhsini möhürləmişdə xoq. Ki, daha arxainəm. Yəni, arxain də getdi bir işlə. Xoq, təzmin olunmuş bir dənə vücudu bu idi. Yoxsa da elə, məsələ, adam bir dənə ihsan verir, onu rüyə ilə körləyir. Bir dənə söz deyir, onun əmlə ilə körləyir. Bir dənə, xoq, nəqətə biz, Biz az amələləməm şük. Sizli bizli hamımızı deyirəm ha. Siz bəlkə bəlkə yoxdur 100% bizdən də çox amma. Biz elə bu Sovet tərbiyəsindən çıxmış, Sovet məktəbindən çıxmış. Siz elə fikirləşməyin. siz cəvanlar Sovet məktəbi görməmisiniz, yox. Hələ Sovet məktəbinin 50 il də bundan sonra bu cəmiyyətin içində, bu vilayətin içərisində nədir? Təsiri davam eləcək. Düzdür, oxumağın biz oxumuşuq. Amma o bizdən sonra oxumayanlarda da hələ təsir qoyacaq bu? Ha? bu cəmiyyətdə, bu indiki cəmiyyət, indiki fəsad, indiki mətbuat, indiki nəmin internet, nə qədər, nələr, buların misərsində üst-üstə götürəndə az əməl olunmuyub. Nənin ki, elə bu məstədə indi bu qədər adam oturmaq, xüsusən də cavanlar, bu az iş döyür. Amma məsələ burasındadır ki, bəzi çatışmayan yerləri var. Əməli eləyirik. Amma görsən, duzun düz atabilmürük də, ya düz atmırıq, ya da Bir artıq edirik, ya da bir az əhsçi edirik, ya da sonradan körləyirik. Bunlar məsələdir. Kim müəminə taam versə, ac müəminə Allah taala ona beşli meyvələrindən verəcək. Mən ehtacə iləhi əxul muslim fi fərzin, ləm yüqrizu hərrəməlləhu ləhəl cənnə. Kim gedə bir ehtiyacı üzündən bir dənə müəminin qapısına, bir müəmin qardaşına müraciət edəyə bir ehtiyacına görə, o da onu ona verməyə, hərrəmə Allah əleyhül cənnə, Allah deyir, ona beyişdi, haram edəcək. Kim də müəmin qardaşına bir tükə çörək versə, Allah da ona beyişdi, meyvəsindən yedirdəcək. Ayəni da oxuduq ki, vələhum əzruhum indərəbbihim. O kim ki, gecə, gündüz, gizdin, aşkar, infaq edir, onların da Allah yanında nəyi var? əcri var. Və bizim istimai vəzifəmizdən ki, müminlərin, müsəlmanların insanın istimai vəzifələrindən də biri həmin bu infaqdır Allah mühəmməd al-muhəmməd xatırına bizi təmamən vəzifələrimiz aşına qərar versin inşallah bizi vəzifələrimizə əməl edəyənlərdən qərar versin bi abriy və bi ehtiram zəhra Allah taala bizi bu əqidədə sabit qədəm eləsin dünya və axirətdə peyğəmbər və əhli beytinin ziyarət və şəfayətindən bi nəsib el Allah-u Teala bizi həqiqi namaz qılanlardan inşallah hesab eləsin Mühəmməd alı Muhamməd xatırına Allah-u Teala halaldan boğulucu aruzu qismət eləsin Bərəkətli uzun ömrətə eləsin Təmamlıq müəminlər xüsusən bu zəmdə eləşənlər nə müşkülləri var tez dizən imam zaman ağanın əliləni həll eləsin Mühəmməd alı Muhamməd xatırına din böylərimiz, diz rəhbərlərimiz, məraciyyəmiz yerin göyn bəlasından hifz eləsin Düşmənlərin və dinin düşmənlərin, İslamın düşmənlərin tezləyicə məhv-i nabud eləsin, bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin, nəslimizdən, bədi nəslimizdən əhl-i düşmən qərar verməsin, mühəmməd Ali mühəmməd xatırına təmamən bizi, müminləri bu zəmanının fəsadından nizat versin inşallah. Allah bir abruyu mühəmməd və behtiramı zəhrat təmam. O əməllər ki, o işlər ki, dostlarına layiq bilir. Onları da bizə qismət eləsin, inşallah. allah Teala iltuması da eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. Təmamən çətinlikdə olan müəminlərin çətinliyini, inşallah, aslantıqla həll eləsin. Ağamız imam zamanın qəlbi nazəninin bizdən razı, xoşunud eləsin. Bu günlərdə elədiyi duaların hamısını bizim barəmizdə qəbul eləsin. Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə ağanın zuhurunda təcil eləsin, biz ağanı tanıyıb, onun rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Səlavə azışır edir.